La 142 a 142-a, a fiilor luminii cei scriși în cartea vieții, aleluia, slavă ție, Doamne, Iisă te iubim și îți mulțumim, fiindcă îngerul tău pe satana l-a legat și în adânc l-a aruncat, iar după soroc l-ai dezlegat în iezerul de foc cu fiara și prorocul mincinos i-ai așezat. Aleluia, slavă-ți, Doamnei Seistoase. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în vierea cea din tine l ai dat. Cu preoția cea veșnică pe noi n ai încununat, iar moartea, durerea, lacrima ai alungat. Aleluia, slavă-ți, Doamnei Seistoase, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când pe îngerii tăi, armatele lui Gog și Magog i-au înconjurat foc din cer asupra lor ai aruncat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Histoasă, te și-ți mulțumim, fiindcă iadul și moartea cu iezerul de foc l-ai judecat, dar nou în dar, din izvorul apei vieții săbem ne dat și n-am mai însetat. Aleluia, slavă ție, Doamne, se Histoasă, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă nouă cerul cel nou. Și noul pământ pentru cei blânzi. Tatăl îl ceresc împreună cu cetatea cea sfântă. Pentru tine și sfinții tăi le-a făcut și le-a dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă la temelia cetății tale, pe pietrele de temelie, numele sfinților tăi, apostoli, s-au scris, ca și din aur, iaspis și margaritare este alcătuirea ei ca de vis. Aleluia, slavăție ție, Doamne, Hristos, și Hristos, te și mulțumim, fiindcă făclea ta o luminează și slava lui Dumnezeu ca o aură o și în lumina ei toate neamurile împărăției tare vor umbla, iar pe noi, între fiii luminii, ne-ai luat. Aleluia, slavăție. Doamne Isiristoase, te iubim și S mulțumim, fiindcă ziua și noaptea, adică timpul, nu va mai fi în împărăția ta, și de ea se vor bucura toți cei înscriși în Cartea Vieții, cum Ta. Aleluia, slavă ție, Doamne Isiristoase, te iubim și mulțumim, fiindcă să vedem Sfântă Fața ta ne bine și numele tău pe frunțile noastre, ca o pecete a Duhului Sfânt, ne-a însemnat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Sristoaste, bine și îți mulțumim, fiindcă îngerul tău, porunca ta să-l slăvim pe Dumnezeu a strigat, și Sfânta Evanghelie cea veșnică, la toate neamurile a binevestit și-a dat, dar nu mai fi tale, l-au ascultat.